Bat, Ikasleak, betiko moduan, bederatzietan hasi ziren jakasleak aurre ez jarduera egiten. Aitzol, klasera berandu helduzen ordea, eta zer egin etzekkie geratu zen. B Gaur zu bi aurren hidokidi izan dira goizean, dantzak, bakaria leaketa eta antzerkia. Lehenengoa plaza nagusian bigarrena zauza hartxookoan eta hirugarrena, ian Iru Gaur zubi aurren hiru ekitaldi izan dira goizean. Dantzak bakal eta zerkia. Lehenengoa plaza nagusien, Piarrena zagus hartxookoan eta hiruarrena elizspean.